Här är folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. För en tid sedan så tog vi upp ett ämne som fanns i en e-post som vi hade fått från Anna-Karin Jobs Arnberg i Dalarfloda. Vi pratade då om kallstenen som kylde ner vattnet på olovsdagen den 27 juli. Och vi kunde berätta att kallstenen är en Pandang till den heta sten som Peter Katt eller Mattias kastade i vattnet i slutet av februari och som gör isarna osäkra. Men anna Karen tog också upp olika skrämmande väsen som hon hört talas om som barn i Dalarna. Mer för kanske än nu. Och hon börjar sin epostolos genom att först tacka för en riktigt bra podd. Som hon lyssnade på tillsammans med sin dotter när de åkte till Bruksvallarna i somras. Och hon kom då också och prata lite med sin dotter om saker som hon trodde på och var rädd för när hon var barn. Och så skriver hon, svarta madam var såklart något man var livrädd för. Jag som är uppväxt längs Västerålälven blev ju också utsatt för elvguppen som så många andra barn i byn. Jag tror att det har gjort att floda folk aldrig badar i elven." Turister och människor som har flyttat hit på senare tid plaskar runt i älven, men såvitt jag vet är det knappt ingen som växte upp här som badar i elven. Det här har jag också fört vidare till mina barn. Elvgubben var en utmärkt barnvakt som gjorde att våra småttingar aktade sig för elvkanten. Jag undrar därför om elvgubben förekommer på fler platser och är det så att man i fler byar och orter helt enkelt inte badar i elven? En annan orsak till att man inte vill att bade kan förstås vara att elven förr var flodabornas soptipp. Mycket har kastats i elven på nätterna från broarna över elven. Brunsgubben och norsgubben var också hemska gubbar som de vuxna varnade oss för. Noret skriver Anna-Karin upplysningsvis i ett vattendrag. Det är en å alltså som rinner genom byarna mellan Flosjön och Västerdal-elven. Ja, det här otäcka väsen. Mm -hmm. Ja, elvgubben och särskilt brunnsgubben som också nämndes här är skrämselväsen som har använts flitigt i barnuppfostran i äldre tid. Svarta madam däremot är en senare företeelse som fick stor spridning i Sverige på 1950-talet under namnet Svarta damen. Berättelser om henne ledde till uppjagade känslor i många skolor runt om i landet. Svarta madame har jag främst mött som namnet på ett spöklikt väsen som kan uppenbara sig i spegeln om man manar fram henne mitt i natten. Och Det är ett internationellt skräckväsen i barnens värld som verkar ha nått oss från USA där hon är känd under flera namn, bland annat Bloody Mary. Och Jag hörde första gången talas om svarta madame eh, våren 1983- och då var det en tioårig flicka i Gustav Vasaskolan som berättade. Och hon berättade så här. så här. Just det, att om man går in i ett kolsvart badrum, tittar i spegeln och säger Jag tror inte på dig svarta madame. Tolv gånger ska man säga det. Då ska hon komma ut ur spegeln, tror en del. De som har sett henne säger att hon har grönt hår och röda tänder och självlysande gula ögon. Själv är hon svart. Det har stått i tidningen att när en flicka gjorde det så fick hon se svarta madam och hon sa Du ska dö och någon ska hitta ett lik i din säng. Nästa dag hittade man flickan död i sängen. Jag tror inte på svarta madam, men jag är ändå rädd för henne. Mm. Och det här var alltså en flicka i en skola i Stockholm, Gustav skolan. De här ritualerna bland barn för att mana fram spöken är egentligen värda en egen folkminnesblogg längre fram. Men jag tänkte att idag ska vi framförallt uppehålla oss vid de här skrämselväsendena som förr var ett inslag i barnuppfostran. De förefaller har varit särskilt vanliga i Dalarna och där har de ofta haft en rätt så lokal spridning. Ta till exempel Mörkshuggan, främst känd i Rättvikstrakten. Och älvgubben har, som namnet antyder, främst förekommit i barnfostran i de delar av Dalarna som gränsar till Dalälven. Jag har inte hört att föräldrar har använt sig av älvgubben i de delar av Norrland som gränsar till de stora norrländska elvarna. Lars Levander utgav 1946 en liten skrift som heter Barnuppfostran på svenska landsbygden i äldre tid. Och där ger han en målande bild av alla de väsen som barnen lärde sig att de vuxna berättade om de här väsenderna. Och jag läser så här. Ute i mörkret smög mörktassen och inne bland buskarna omkring den avlägsna slottermyren strövade ändlös gubben som gärna ville ha tag i vanartiga småbarn. Lika farligt kunde det vara inne i själva stugan. Uppe på ugnen bodde ungsglåman eller ungsskråman och bakom spismuren förvarade mången moret dystert blickande bockhuvud som hon hotade att ta fram när småpojkarna blev för ostyriga. Och när det efter den långa vintern blev vår ville ju barnen då som nu slaska och plaska i vatten. Men i vattenpussarna ute på gården bodde lertranan och i bäcken bodde vårhackan som gjorde barnen vistna, det vill säga narja, om händerna och näcken som tog dem helt och hållet. Sammanlunda var det med vattengryllan men allra farligast var brunnen där bodde antingen brunnsgubben eller brunnskaren eller skinnarbölan eller bölkalven eller något annat av de otaliga skrämselväsen som tydligt illustrerar föräldrarnas ängslan för just denna plats. Så skriver Lars Levander. Det gjorde ju för ganska länge sedan ett antal radiprogram som hette Folkloristisk brevlåda och och ett urval av breven som du fick dit. De publicerades ju också i en bok som hette Just på brevlåda. Och dit kom ett brev från Gerd Hermansson, som är från i sitt innehåll, samma beskrivning från samma delar av dalarna, nämligen Västerdalarna. Och så här skrev. Jag gången. Jag minns de väsen som nog mest mammas moster föddes i slutet av 1800-talet och allmänt kallad Anna moster förde in i min värld och som sen följde mig långt upp i åren. Väsendena benämndes Risbejs Rangnild och Bua. Risbejs Rangnild fanns uppe i skogen, uppe i bergen och kunde komma och ta barn med sig som uppförde sig stykt. Ofta när jag som barn ilsknade till något och skrek och grät kunde du låta så här. Nej men titta så lik Risbergs Ragnhild och nej Ja nu skriker ju så. Så nu kom snart Risbergs och Om det var mörkt ute och man inte ville komma inomhus utan ville vara ute längre och leka. Då lät det så här. Om du inte kommer in nu då kommer buva bua och tar det. Vem skulle då våga stanna ute? Som synes var Risberg's Rangel givetvis av kvinnligt kön, medan Buva var av mans kön. Det var svårt och hämmande på många sätt att vara barn och vara beroende av dessa kontroll när man ville hävda sin egen mening eller visa sina rätta och ärliga känslor. Det har med all säkerhet satt sina spår i personligheten, även om de inte är så tydliga för en själv. Jag minns dock att det nog enbart var ifrån äldre generationen som dessa skrämsel kom. Min mor och far kunde till och med visa de gamla och be dem att de inte skulle skrämma oss barn på detta sätt. Ja, man kan ju ha olika uppfattningar om alla de här skrämselväsendena som ingick i barnuppfostran i äldre tid. Och det stämmer nog att den utbrätta mörkrädslan förr berodde på alla historier som Barna fick höra om skrämmande väsen där ute i mörkret. Både sådana som de vuxna inte trodde på och sådana som både vuxna och barn var rädda för, som gastar och spöken. Men vi får inte glömma att varningarna för brunsgubben och älvgubben och inte minst näcken har skapat respekt för vattnet och räddat många barn från drunkningsstöden. För 200 år sedan var barn noga med att binda näcken som det hette innan de klev ut i vattnet. Det kunde man göra till exempel genom att hugga en kniv i vattenbrynet just där vatten och land möttes. För stålet troddes ju bryta näckens makt. Anna-Karin Joms Arnberg som skickat en e-post till oss med många frågor av olika slag. Hennes e-post innehåller också några rader om en nykomling i barnens fantasivärld. Slenderman. Och hon skriver att när jag och dottern pratade om elgubben, så nämnde hon Slenderman. En otäck lång typ klädd i kostym som förföljer en. Mina döttrar var väldigt rädda för Slenderman och jag minns hur de och deras kompisar satt vid datorn och spelade Slenderman. Han var en typ som fanns både på datorn men som också kunde dyka upp i verkliga livet om man inte aktade sig. Ja, Slenderman är ett skräckväsen som miljontals ungdomar världen över har stiftat bekantskap med på internet. Och det verkar som om man föddes 2009 då namnet och beskrivningen av en man, dubbelt så lång som vanliga människor och med ett fullkomligt tomt ansikte, började cirkulera. Sen utvecklades han snabbt till en skräckfigur som kunde dyka upp utanför fönstret eller ute i mörkret, överallt. En flicka som fick en kram av Slenderman upplöste i tomma intet. Internetanvändare, de flesta unga, tävlar om att se honom på äldre och nyare katastroffoton som de sen la ut på nätet. Och Youtube-filmer producerades där han uppträder i rörlig gestalt. Eh, journalisten Jack Werner har ett kapitel om Slenderman i sin bok Creepy Pasta med underrubriken Spökhistorier på internet. Och den kom ut 2014. Alltså man kan alltså då föreställa sig det att folktro som sådan, det upphör inte. Utan det fortsätter och det anpassar sig till nya tekniker helt enkelt. Så är det alltså. Det äldre folktro, den finns ju väldigt mycket ute i naturen. Alltså i skogen, i vattnet och så vidare. Medan de moderna skräckväsendena, de är betydligt mer urbana och... Det kan vara fråga om något som vi har tagit upp. Alltså, lyftar flickor som får en lyft i en bil och sen bara upplöses, eller just slenderman som rör sig på stadsgatorna och man kan se honom överallt. Och med internet så kommer det nya väsen. Ja. Och det, det skulle ju vara väldigt eh, spännande att höra om det finns något eh, efter Slenderman. Det kanske har kommit något som inte du och jag känner till. Ja, det här ordet pasta kanske kräver en förklaring också. Eh, det är helt enkelt eh, både traditionella spökhistorier som går från mun till mun. Och sen är det, kan man säga, skrivövningar av ungt folk som själva skriver små eh, skräckhistorier. Och... Eh, det är klart att när ungdomars fantasi skapar alltså ruskigheter så är det en del som kanske faller platt i marken det är inga som blir skrämda mm. men så är det andra som då får blixtsnabb spridning och mm. når ut till miljontals människor ja, ja. spännande verkligen så äh, finns det exempel på nya såna här vad så kallar de? Figurer? Mm. Väsen kanske vi till och med vågar säga. Det är väl ett slags väsen i internetvärlden också. Så vill vi gärna veta det. Och se om vi kan nyssa upp några trådar. Och då ska ni vara så snälla och höra över till oss. Skicka gärna en e-post till vår adress. Lyssna. Snabela. Folkminnespodden.se Och. Och Folkminnespodden den producerar vi med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet så att vi kan ersätta Torbjörn Samuelsson som hjälper oss med tekniken i våra poddar. Patriotiska Sällskapet det är ett sällskap som har en historia som sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden. Det grundades så tidigt som 1766.